Я полюбив Артема, мого вчителя. І як соняшник завжди повертався до сонця, так я повертався до нього. Ми зустрілися в Донбасі торік, один одного впізнали. Пам'ятаєш, як ірландців перемогли на канаті? А перед нами свіже поле бою. Діло було на снігу, ще трупи сходили парою на морозі. Прийшов час, – сказав мені Артем, – до останнього подиху будемо битися за нашу революцію. Чубенко подивився на годинника і дав наказ зупинитись. Промчала дорогою якась кінна частина. Донбасівці стали годувати коней. Вогню не розпалювали. Холод проймав до кісток. Земля замерзла без снігу. Бійці танцювали коло підвід, грілися, пожежі навколо беззвучно займалися одна по одній. В їхньому світлі, живому й мінливому, то беринала валка підвід донбасівського полку, то зникала в морозній темряві. Шубенко взявся обходити полк, минали години глупої ночі, далеко праворуч щось дуже горіло освітлюючи рівну безконечну просторінь голого степу. Коваль своїми двома помічниками напоїли кони із степової криниці, дали вівса, чорнобородий сербін та другий ковалів-помічник, вистянкуватий безвусий ляшок, спорили. «Рушай!» – гукнув невгомовний Чубенко. «Рушай, Донбасівська республіко!» І от я почав далі оповідати коваль, коли тачанка рушила. З наказу Артема я повернувся до гуляй-поля. Я мав попрацювати біля махна і зібрати людей. Махно привітався до мене, коли я сидів на ганку. «Дивись, Максиме, я знаю, чим ти дихаєш». Сказав він мені, проходячи й помахуючи нагайкою. У гуляйполі з ним була його батькова чорна сотня з Кирюжею. Махно зібрав на Майдані Великий Сход, казав про мову. І несподівано ми встряли з ним у дискусію, відчувши, що натовп нас підтримує. Це був прекрасний мітинговий двобій, і всі бачили, що батько програє. Тоді Махно став мовчки слухати про грабунки, контрибуції, бочонки золота, тортури, розстріли, вбивства. Коли наш товариш закінчив обвинувальну промову, Махно осміхнувся якось лиховісно. Потім він зійшов з помосту, що його було спеціально вибудовано, пройшов крізь натовп. Усі враз розступилися перед ним. Він схопив мого товариша за руку і поволік за собою на трибуну. Малий, назріст, з баб'ячим обличчям, з довгим попівським волоссям Махно виглядав смішно, ведучи дебелого хлопця, що з ним дискутував. Натовп принишк ми чекали, про що буде дискутувати Махно далі. Батько виліз на трибуну, тягнучи свого опонента. Вони стояли перед натовпом. Тоді Махно мовчки вихопив револьвер і вистрілив у нашого товариша. Натовп відхитнувся від от трибуни. Ми почали стріляти, але Махна на трибуні вже не було і ми поспішили вискочити з натовпу, що раптом став до нас ворожий. Ми бігли, полем, відстрілюючись. І гнані звідусіль засіли в хатині у товариша Ляшка. Худко позакладали вікна, спровадили стару матір Ляшкову до сусідів, замкнули двері, підперли їх чим могли, розіклали під руками зброю й патрони. «Підходь!» крикнув хтось із наших контора пише і нас було 11.